12 november och dags för ett nytt epikt avsnitt av en podd med Adel Toft och Artfors. Eh, nu kör vi. Eh, Fredrik, Ja. hur har din vecka varit? Eh, mest jobb eh, har, den varit, har det varit. Eh, grå vardag, eh, utvecklingssamtal med min dotter. Hon går i första klass och hon har inte hunnit ställa till mig så mycket djävulskap än, men det kommer väl antagligen. Sen fick jag faktiskt ett lite otrevligt samtal från min son. Han går på gymnasium i Trollhättan och de hade låst skolan, hade de gjort. Ingen fick gå ut, för det var det var ett hot. Jag vet inte om det var bombhot eller vad det var, men det var ett hot i alla fall, och de tog inga, inga risker helt enkelt. Så de låste skolan. Det var lite otrevligt. Först tänkte jag, ah, skit, det, det är väl ingen fara så, men när man stod där på jobbet, nästan fem miler ifrån och de fick inte gå ut och man visste ingenting, så oron började ju krypa på lite då faktiskt. Och sen fick jag ju höra att det var fler skolor som var hotade och även i Mellerud var skolor hotade, så de stängde ju en eller två skolor där i Mellerud och eleverna fick faktiskt gå hem. Så jag vet inte vad det var som hände där riktigt. Ja, Det är okay. otrevligt ja. som fan i alla fall. Obehagligt. Ja, verkligen. Ja, speciellt när man känner att man inte kan göra något heller. Precis. Mm. Du då Kristoffer, har du haft en bra vecka? Eh, ja, eh, det tycker jag alltså eh, Inga otrevligheter, så som Fredrik just beskrev här hos mig. Eh, vad som har hänt den här veckan? Jo, eh, min Sambo beställde för ett par veckor sedan en iPhone 6 som eh, så småningom levererades. Och eh, egenskap av Sambo så fick jag leka med den lite grann. Och... Eh, det är alltid kul med lite ny teknik. Jag fastnade för det som Apple kallar för 3D Touch. Jag tycker det verkar vara bra skit. Ja, Vanliga touchscreens innebär ju att skärmen känner av var på skärmen vi trycker. Men med 3D Touch så känner den också av hur hårt vi trycker. Och då kan man få fram olika menyer beroende på hur hårt man trycker på skärmen. Det verkar vara väldigt intuitivt, det går snabbt att lära sig och det är riktigt häftig grej tycker jag. Det får bli en sån sen då Kristoffer. Vad sa du, sa du, Det får bli en sån. En, För dig? Iphone, eh, iPhone 6. 6. Nej, jag, jag väntar på 7 tror jag. Ja, okej, okay, okay. Jag, jag har ju en sexa ja. utan S på. Eh, och det känns inte som det är värt att uppgradera bara för de här extra skojiga funktionerna Nej, en annan folk. grej som var förbannat fräckt också är att när man bläddrar i bildgalleriet så rör sig bilderna i en halv sekund, ja, lite som det. bilderna i Harry Potter som ni vet när ja. porträtten ja, är levande ja. det är skitfräckt ja, nu, nu, har, nu, nu har Apple uppfunnit ännu en version en äh, ny, ny sak som har funnits på Android i, jag vet inte fem år kanske, ett, fyra du kan vara dryg. Kan, nej, vårdå, jag är inte dryg. Finns det på uh, Android? ja men Mina bilder är uh, sig fan, inte. Kan kan ta om det. Nej. Uh, HTC har en funktion som heter Zoe i sina telefoner, och det är exakt samma sak. Ja, jag har inte sett det förut i alla fall, men jag använder ju inte HTC. Nej, nej, det är väl ingen men... som använder HTC egentligen. <laughs> Eh, inte nu längre. Nej. Nej. Nej, jag måste ju också säga det nu har lyssnat här på er angående eh, iPhone. Alltså, jag blir mer och mer sugen på en, på en iPhone själv här. Nej, inga såna fina, roliga eh, <laughs> fingrar. Nej. Ja, vi ska, vi, det, det, ska, det, det, vi ska det, snacka lite mer om det sen faktiskt. Ja, okej okay, då då. Eh, vilken sida man står på så att säga. Ja, jo, tack. Ja. Yep. Eh... Mm. Ja, för övrigt om jag får fortsätta berätta om veckan så har jag jobbat på biografen Där jag är maskinist och i tisdags så körde jag spekter. Den senaste bondfilmen och den kommer vi också återkomma till lite senare det jag tänkt Och för övrigt har det varit ganska lugnt Och man har haft en skön Föräldraledig vecka även den här veckan Härligt, härligt så, Härligt, så, Daniel, hur har din vecka varit? Jo, det har varit mycket jobb har det varit, vi har haft så jättebra planering här på jobbet nu så att det har varit typ planerad övertid utan att tala om det för oss. Och det gillar man ju verkligen. Man får köra. Fast man har planerat att gå hem. Men på den positiva sidan är att om ni kan. Ni som lyssnar nu hör att ljudet är som det ska vara. Alltså att det är inte där höga, pitchiga, mullriga... Ja, vad det nu var förra veckan. Jag har fått min mack lagad. Jag har ett tangentbord som funkar igen. Så att nu, nu kan jag äntligen sitta vid den och eh, pilla och ha mig som, som jag ska. Men som sagt, eh, det är sve i plånboken, men ja, det får det väl vara värt. <skratt> <skratt> eh, utöver det, ja, jag har gått på en. Eh, vad kallar jag det för på Google Plus? Eh, Eh, eh, vad kan jag det för? Eh, eh, ja, skit samma. Jag har gått på ledighet här nu eh, idag så att eh, fyra dagar framöver så ska jag inte ens tänka jobb längre. Nu får de klara sig utan mig. Eh, så är det. Eh, så att, Ja, verkligen. Nu ska vi få dem... Ja, skit dem. Nu kör vi. <laughs> Rock'n'roll. Rock'n'roll. Eh... Vi har lite ämnen idag. Och vi ska börja med. Det vi brukar börja med lite teknik. Och idag är det ju faktiskt. Kristoffer som ska få börja med lite roligt. Sen ska vi prata lite Firefox och lite Google. Vi har ju, eller vi, jag har utlovat att vi ska prata dålig film. Sen har jag en grej angående alltså jag vill inte vara politisk men nu, nu ska jag vara, eller, eller ja lite politisk och Adde, du ska få prata om hur det går för din träning och sen hade vi någon liten annan grej också eh, så teknik Fred. Eh, där, där står jag överst för nu. Ah, ah. eh, ja, ja jag Ja, det har inte hänt ett skit på den tekniska fronten hemma hos oss i det adetoffska hemmet. Det går lite på sparlåga. Jag väntar ju på också iPhone 6s som när det är dags att förlänga mitt abonnemang i februari. Jag kör ju med min Nexus 5, troget här nu. och. Men i, ibland så kan det slå mig. Fan, det är jävligt bra den där Nexusen alltså. Det är, batteritiden är ju ganska urslig på den. Men man kanske skulle ta den Nexus, den nya 5X. Mm. Men jag har läst lite om den och så. Ja. Ah. Men jag gillar ju Google, vet du. <gör> ja, jag, alltså jag kan inte, jag, jag försöker vad heter det, emigrera, eller vad säger man, eh, till, till Macen och IOS och allting med mappar och det här iCloud, iCloud Drive till exempel. Eh, jag testar med en kompis och köra ett delat dokument där och det, det funkar inte alls lika bra som det gör i Google Drive. Det här när man har den här live-uppdateringen, när man sitter och skriver i dokumentet som vi gör i, i i vårat manus här nu då till exempel, om vi ändrar något, ser man direkt här. Ja man måste ju uppdatera webbläsande för att det ska, var det inte så ja det var ju du och jag Daniel som testade ja, det var du. ja precis, ja, det stämmer alldeles utmärkt vi satt där och pilla lite ja, och... Eh... men jag vet inte, du satt väl i Pages och skrev va? gjorde inte du det? Jo, ja just det, ja och, och jag satt, då hade inte jag Pages utan jag satt via eh, iCloud eh... Online, iCloud online ja, ja, precis ja. Pages online eller vad du nu heter yes. <kör> och då var det ju det att, det var inte det att uppdatera dokument jag fick uppdatera hela webbläsaren för att det skulle synas. så var det ja, ja. Eh, sen, sen vet jag ju också att eh, Google gör ju jävligt bra appar eh, till eh, till iOS N några eh, alltså har, har du sidor och så administratera administra, eller vad, vad fan heter det om du är ja. sidor eller grupper i alla fall, grupper på Google+. Plus. Ja. Då kan du inte göra lika mycket roligt som du kan göra i, i Android-appen Google+. Plus. Oh, nu uh, fick det mig helt plötsligt vända tillbaka till ja, Nexus. Ja, men det, det är <laughs> faktiskt sant. Uh, undrar om det inte var det här med medlemmar och sånt att lägga till och lägga ifrån. och, och sånt? Och... Uh, samma sak, vanlig kommentar om, i, i Android-appen. Och du kommenterar eller ska plussa ett inlägg, och du ska svara på en kommentar i ett inlägg som du har gjort. Och då vill man gärna ha med namnet i iOS-appen. Då försvinner hela rutan och du får bara upp kommentatorfältet och då måste du komma ihåg vem det var som hade skrivit i kommentaren. Hänger ni med vad jag menar? Ja, inte riktigt. Mm. Ja, för, för, för om det som jag tror det är då. Kommenterar du ett inlägg på Google Plus i Android-appen mm. så kan du alltid... Om du ska kommentera någon specifik person så lägger du ja, då lägger man ju ett plus och så skriver man namnet. Och har du då glömt av vad den personen hette helt och hållet? För att börjar du trycka in ett namn så får du kanske upp... Så att du ska trycka in en Kristoffer så får du upp fyra Kristoffer på en gång. Och så, Vem var det nu? Då kan man alltid bläddra och kolla vem det var. Ja. Men det kan man alltså inte i, i iOS-appen, menar du eller? Nej, så om jag har gjort ett inlägg på Google Plus och så har du. vi säger att du då Daniel har kommenterat det, så vill jag besvara din kommentar. Jag, jag, trycker, på, jag trycker på din kommentar, då kommer det upp kommentarsalternativ plussa kommentar, besvara kommentar kopiera och anmäla och grejer. Mm. trycker jag på besvara kommentar då kommer automatiskt ditt namn först Ja just det du menar minns... ja. ja. det gör det inte i iOS-appen mm. okay. eh... och det tycker jag är en jävla smidig funktion för ofta så vill man ha namnet med så de vet vem det är man har svarat på sådana grejer Ja, det har jag ju en fråga då. Om du, om du ska svara på någons... Som, som du säger nu, eh, det har du rätt i. att Trycker jag på ett namn och ska besvara hans kommentar- som han har kommenterat- då kommer hans eller hennes namn- automatiskt mm. ligga först i- eh, den kommentaren jag ska skriva. Mm. Och det gör det alltså inte i, i iOS-appen. Nej, då får du knappa in det manuellt. Du, ja, du Men det, det kommer inte för att- det är inte så att det ligger inne automatiskt- ändå att när du väl publicerar kommentaren- så stå, stå, står det i namnet där ändå? Nej. Det är inte så, eller? Nej. Och du... Förstår? I, i, i Android-appen så kan du även bläddra så du, du kan se inlägget. Huvudinlägget, om man säger så. Så att du kan mm. scrolla i, i, i iOS-appen. Då försvinner allt och det är bara kommentarsfältet. Okej. Okay. Och då får du släcka ner det och gå tillbaka. För att komma ihåg, ibland så kom, Det kan ju vara... Du är många namn, man kan ju inte komma ihåg allt och så om man läser kommentarer och vill besvara den så kan det vara att man... Vem fan var det nu då? Och då måste du... Jag, ja, just fan, det. det är att du får radera kommentaren. Eller vem mm. fan var det? Ja, det, jag, jag gillar den inte riktigt. Eh, Google Plus App. Men, men, ja, men är det bara just, Google Plus Appen som är sån? Eller är det fler appar som är just såna att, du, att det finns fler funktioner på Android som inte finns då i iOS om du... Det är bara den jag har reagerat på faktiskt. Okay, ja. mm. Google Drive och allting Inbox tycker jag är förbannat smidigt Ja det håller jag med om Det går om. inte att komma ifrån, så alltså. det är grymt bra ja, Och den som har lyssnat på den här podden förut Vi har en länk i tidigare avsnitt, Leta Leta ja. Eh, och det är väl det som jag har reagerat mot. Men hårdvaran är ju fantastisk alltså i Iphone. Ja, trots invändningen när jag hörde det så hade jag ju satsat mina pengar på en Iphone. Men ja. jag har ju haft Iphone i en herras massa år nu och har alltid varit väldigt nöjd med dem så jag är ju inte opartisk i min inställning på något sätt. <laughs> <laughs> alltså hårdvaran har jag ingenting som helst emot alltså. jag tror den är top notch det är mjukvaran som jag har något emot jag, jag, alltså, eh, med tanke på min bakgrund som eh, inte utvecklare men eh, linux eh, alltså förr så kallades en sån som är för superuser eh, jag Linux-användare och alltså, jag är så van vid att få pilla in det minsta lilla. Del. Ja. Alltså, jag är så van För att förstöra mitt system så jag kan få bygga upp det igen, om man säger så. Så att det, det är egentligen det att jag, jag känner den där inlåsningen som finns i just iOS-appen. Det, det, det är väl den mest som jag är lite, inte är rädd, lite försiktig. För, ska man väl kalla det för. Det är väl egentligen det som sätter lite käppar i hjulet för mig. Att vilja byta. Och den här biten som vi pratade om en annan gång då. Den stora ekonomiska biten. För byter man inte en sak så måste man ju ha den andra också. Och, och nu har jag ju spenderat hela min sparkassa på ett nytt tangentbord. Som var väl värt i för sig. Så att... Ja... Det skulle ju, ja, hur ska man få det omärkt för ens fru det går inte nej, nej, men det, alltså för, för vissa som fick Kristoffers är det självklart om man säger, det är ju självklart för honom vad han ska välja oh ja. Men för mig det är det fan ett dilemma Visserligen ligger ett ilandsproblem det finns de som har mycket större problem men eh, tror det. Min... Men dock ändå ja, det, ett problem. Det, detta är ju min verklighet. <laughs> så det, ja oh, fan jag vet inte vad jag ska göra. Nej, det, jag jag lider med dig. Jag gör det för jag jag står inför samma stora beslutsångest. Alltså ena dagen så är jag sugen på en iPhone, andra dagen så är jag prompt en Nexus P för min del då. Ja, ja. Men eh, just nu så eh, Ja, lutade Det är lite fördel för iPhone, men. Alltså, nej, nej, nej. För, för ett det... tag så var det jävligt nära att jag sålde min MacBook och så ville skaffa en kronbok en istället. Mm, Men det, ja. det försvann lite grann efter förra inspelningen. <laughs> alltså, jag har jag har inget emot... Det finns säkert Chromebook. Min Chromebook som jag har den var... Den inte, den, jag måste säga, jag har fått vad jag har betalat ja, för ja. när det gäller den. Kolla bara Googles egna pixelserie som de har. Den kostar vad är det? 14 000. En Chromebook. Och den har hårdvara som värsta Apple-datorn. Så att den tror jag, där är det kvalitet in i minsta lilla skruv. Men som sagt, vad ska du välja i det lågprissegmentet som jag gjorde? Jag menar, jag köpte min på Rea till och med så att jag knappt, det var ju nästan som att de kastade den på mig. Och så, och så höll de på att bygga om i butiken så att du fick ju extra rabatter där. Så att, ja... Nej, jag har ju fått vad jag betalat för, om ja. man säger så. Men som sagt, det är ett litet dilemma. För jag vill, ju, jag vill ju, om jag skulle köpa en iPhone, alltså då vill jag ju slänga ut Google helt och hållet. Eller vice versa, egentligen. Mm. Men jag kan, jag kan använda Daniels logik där lite. Om man säger så här att jag har en iPhone 6, så därför funderar jag inte på att köpa en Nexus 5. Nej, precis. <laughs> Nej men jag, det är ju det, jag vet ju det. Alltså alla, till och med min dotter har ju en iPhone, visserligen en gammal 4, men den funkar ju för henne. Hon har ju inte heller några problem <laughs> egentligen. Jag, jag har faktiskt en gammal 4 ligga i en låda där och man skulle dra fram den och testa ja. lite. Jag tror att den funkar bättre, du har inte den funktioner för du kan inte uppgradera den till senaste versionen. Nej det, det, var, det är ju det som är det ja, stora problemet det då. Du jag kan göra med med... en iPhone 4S kan du göra det men den, ja. Jag har nämligen en sån och lekt lite med den Men den är som en gammal eh, HTC Wildfire Utan S <laughs> Den är hemskt seg Ja, och det kan jag tänka mig att den är ja, Men det här kommer vi drifta många gånger I, i den här podden tror jag Ja, jo, jag tror det också det, det är nog inte första eller sista gången Vi kommer att prata om Vare eh, sig iPhone eller Android det, det kan vi väl tills februari i alla fall sen, på, sen kan det ju vara slut på det beror på vad det ja, blir för mig. slut blir det nog inte det tror jag inte eh, men eh, det lätt som vi var lite småfärdiga med det där för den här gången i alla fall ja, det tycker jag. och du ville ha lite hjälp och det fick du ingen nej. Nej, tack vi... för ingenting grabbar ja, varsågod det var så lite så jag tänkte, men vi är är inne på det här med iPhone och andra. vet ni om att det finns fler operativsystem till våra smartphones jajamän, Ubuntu vilka känner ja, det, det vet du för att du vet att jag har en Ubuntu ja. Ja. känner du till några fler? Firefox OS 2.5 kanske, ja det kan bero på att det står i dokumentet <laughs> ja. då, då så här, känner du till några fler? Nej, det gör Känner jag inte. du till några fler? Du gör inte det. Då känner du inte till Jolla och Sailfish då? Jolla kände jag till. För de som inte vet det så är Jolla ett företag. Nokia. Utav gamla Nokia-anställda, alldeles riktigt. Och de har tillverkat ett operativsystem som heter Sailfish. Som finns då just nu så finns det väl bara på en tablet som de har utvecklat med Sailfish OS. Men sen har vi då Firefox som vi alla känner igen eh, som en webbläsare. Eh, den var ju den största för inte så länge sedan innan Chrome lanserades. Eh, så var det väl den som var herren på teppan. Ja. Nu är det så att de har också ett eh, OS för mobiltelefoner eh, som heter Firefox OS. Och i dagarna nu så släppte de då eh, Firefox OS 2.5 Det kan man nu prova eh, på sin vanliga Android-telefon utan att behöva rota eller flasha romar och sån där jobbiga saker som vissa håller på med. Det har jag har aldrig gjort. Ja. <laughs> eh, det enda man behöver göra är att ladda ner en liten APK-fil som det heter. Det är filändelsen för Android-appar. och eh, När man då startar eh, den här så startar man en helt ny eh, launcher. Med lite extra funktioner som telefondel och ja, gallerid. Och så får man se då hur eh, Firefox OS fungerar. Det är ju som sagt en developer preview som det heter. Så att det är ju en... Eh, vad heter det? Eh, för utvecklare för att de ska kunna titta hur det ser ut och sådär. Och jag var ju tvungen att dra ner och titta och testa lite. Och den, den, är, lite, den är lite småsmidig faktiskt. Det måste jag säga. Ehm... Drar man in där i sin telefon och känner att nah, det här var ingenting för mig. nej nah, Då är det bara att ta bort det så är det, liksom, är det borta sen. Så att det är ingenting som fastnar eh, i telefonen. Du, så att, vill ni Men ja. du, du har testat det, Daniel, eller? Jag har provat det, ja. ja vi får en lite review sen då, hoppas jag. Ja, uh, yeah. så mycket inte under uh, testen. Det som sagt var det igår och jag satt i lastbilen och drog ner. jag satt inte och körde. Jag hade rast. Så det är väl ungefär det jag har hunnit prova än så länge. Vissa saker, visst, det för... Alltså ringer det i min telefon som vanligt, då var det liksom inte... Fast jag var inne i Firefox så var det inte Firefox-telefondelen som kom upp utan det var ju den vanliga Android-telefondelen som kom upp. Mm. Så lite sådana här saker. Men alltså... Man kan se hur det ser ut och man kan säkert ringa. Jag har inte provat att ringa ifrån telefondelen eller skicka sms eller någonting. Men det Det går säkert. Jag ska, jag ska testa lite mer och så kommer jag som sagt vara med en liten recension på vad jag tycker. Bra. Eh... Och är det så att eh, du själv vill testa eller någon annan som lyssnar så ligger naturligtvis en liten länk eh, till os i våra show notes. Eh, när jag ändå är inne, jag tänkte jag skulle fortsätta och pladdra på lite. Eh, för att när jag ändrar inne på det så är det ju så att idag så har även Firefox webbläsare släppts för iPhone, Kristoffer. Så Nej. nu kan du äntligen börja då? köra... Jo, Du kan äntligen börja köra Firefox i din, fire, i, i din iPhone istället för detta tråkiga Safari som finns där. Och naturligtvis så lägger vi en länk till den också. Det är tråkigt att bara jobbigt att det, och jobbigt. Bara det, fördelar det lite funkar som det ska. Så får man ju överge Safari. Nu... Ja, precis. Så att nu, nu ska du börja köra... I och för sig Chrome finns också till... Iphone om man vill ha det. Så att det är bara att välja. Nu har du massa val här helt plötsligt. Oh, det eh, men när vi inne på det är som Du gör det ja. Mm. Ja, Du blir alldeles exalterad. <laughs> du. Du. du. Eh, vi har ju. Inte tvingat men. Du har ju skaffat ett nytt social, socialt nätverk. Ja. Ja. Eh. Jag är ju inte snabb med såna här grejer, men efter mycket om och men så skaffade jag faktiskt Google Plus alldeles nyligen. Det bara blev så. Jag hade väl egentligen inte helt koll på vad jag pysslade med, men det blev så det blev i alla fall och nu håller jag så saktligen på att lära mig hur det här fungerar. Och min bror Daniel såg till att jag blev ordentligt välkomnad av folk som jag inte vet vilka de är. Och passerade i cirklar och allt möjligt, så det kändes riktigt bra, varmt och välkomnande. Så jag har fixat med ett profilfoto, bakgrundsbild, lite personinformation och så. Men det har inte blivit så mycket mer än, utan jag får sätta mig ner när jag har tid och lust och lära mig vad som mer finns att göra på Google+. Så där har jag sig fram emot. Härligt! Mm. Vad tycker du än så länge då? Sådär. Vad tycker du än så länge då? Eh, jo, det... Jag har inte koll riktigt. Det ser snyggt ut. Eh, jag gillar hur animationer funkar, hur rutor rör sig när man scrollar och så. Det ser snyggt ut. Rent. Rent, ja precis. Det är ja, Som precis. du sa där Kristoffer, ja. du, du vet inte vilka de är som har lagt till dig och cirklat dig då. Det är ju det som är lite tjusningen med Google Plus, det är ett uppsökande forum. Du, du lägger till de du vill ha och plockar bort de som du inte tycker skriver intressanta saker och sådär. Då får jag, ja, jag ska sätta mig in lite mer i det. Så det är liksom no får vi se feeling. vad det blir. Det jag, jag pysslar inte mycket i Facebook längre till exempel nej, så det här nej. kanske kan bli det nya alternativet Precis. för mig. Det är ju no hard feeling så om man plockar bort någon... Som, ja. som man tycker, mm. den där skriver ju bara massa strunt, eller bara, bara delade länkar eller vad som helst. Det är, ju... det är därför jag inte ligger kvar några cirklar längre. <laughs> ja, så är det ju typ, men uh, på, alla men tar ju upp också... på Facebook till exempel, om, om mm. man plockar bort någon. Vad fan plockar du bort mig för? Du skriver ju bara skit. Det är en jävla, ja. jävla massa och det, även det med skrivandet, jag personligen då tycker jag ju att det är mer intressanta och faktiskt mer intelligentare konversationer på Google Plus än vad det är på Facebook. Jo, men det är det. det, är det. Så, så är det. Mm. Mm. Och när vi ändå är inne på Google Plus och på Google och överhuvudtaget så är det så att eh, ni har fått en ny sida eh, med, du sa att du var inne och eh, fixade med profilfoto och bakgrundsbilder och lite info. Om du nu går in på en adress som heter, ja vad heter den nu då? Uh, heter den uh, About? Uh, About.google.com tror jag den hette. Uh, jag lägger en länk i vilket fall som helst. Då har man fått en helt ny sida. Om om -sida heter den uh, hos Google. Jaha. Så att, uh, ja visst så att den kommer att ersätta det som är idag vad heter den då profilsidan på Google Plus och nu ska vi se vad den heter om mig heter den och den heter aboutme.google.com och på svenska då Google och mig och det, det, det kommer bli den nya frontsidan och där ska du kunna ställa in mer om dig själv eh, än vad du kan i vad som visas då, än vad du kan i, i, i dagens eh, omsida som finns på Google Plus okay. eh, den, den här släpptes nu, var, var det igår eller idag tror du? så att, eh, ja det var som tusan, vi får kolla upp Ja, lägger länk som sagt. Mycket länkar blir det. Men det var teknikdelen så att vi går väl vidare till film, tv och musik. Ja, och som utlovat. Jag tänkte vi skulle diskutera dålig film. Vi var inne på det redan förra veckan. Jag pratade om About Smith- och du pratade om din favoritfilm eh, Volala Rising oh, oh, oh. <laughs> och, och du sa då Kristoffer i förra veckan att du inte visste vilken film det var men Nej. det har du ändringar, det ändrar du det på nu Jo jag insåg att jag har ju faktiskt den här Fredriks favoritfilm i DVD-samlingen här hemma men jag har faktiskt inte sett den jag försökte vid något tillfälle men jag går faktiskt upp jag tyckte det var så jävla usel. <laughs> ja, för Så att där fan. håller jag med Fredrik om att... <coughs> det, det är ingen hyjda. Alltså. Vad var det du störde det på? Ja, men alltså... När man, jag tror att jag hyrde den på DVD också. Och man står där och tittar på omslaget. Och så står det att det är en episk action vikinga grej på baksidan. Och den har fått... 18 nu, getingar och vad fan det är, filmrullar och, och den här är ju grym alltså, häftigt och så kommer man hem det... och drar igång den här fan rent ut sagt vilken skitfilm ja, tre stycken håriga män som står på en kulle och stirrar på varandra en kvart Ja och så är det ju filmat men... med någon jävla röd också för mig ja. Ja, ja, nej men det, ju, jag det tror var... ju att det kanske att, var gråten är... eller jag var, äh, blod i ögonen och besvikelse eller någonting kanske därför jag såg rött, jag vet inte. Skit jag i alla fall. Jag Tycker man att inte hur... det är smätsamt att kolla så ska man ju låta bli. Ma, ja, men ja, jag tror inte jag tittar färdigt en gång, men var får vem betala för en sån här film? Ja, den är väl säkert konstnärligt på något ja, sätt, det, det stämmer överens. Något, något konstprojekt, vet du. konstfack har varit med i det, Men Nikolas Winding Refn som regissören heter, som ligger bakom den här filmen. Han gör många sådana här filmer som är avsiktligt långsamma och lite svårtillgängliga och så. Och för en regissör så är det ofta äh, som är skickligt, det är en god egenskap att kunna säga någonting med tystnad och stillhet. Äh, ta Ingmar Bergman till exempel som var ett geni när det kom till sånt. Äh, Vindyngreff äh, lyckas tyvärr inte alls lika bra. Men all film han har gjort har inte varit skit. Jag vet inte om ni har sett den här filmen Drive med Ryan Gosling i huvudrollen. Är den animerad med småbilar eller? Nej, det är en, en actionrulle faktiskt. Väldigt speciellt berättad av Indy Vad han gör är att han laborerar med hastigheten och tempot i berättandet. Så att där många andra filmer brukar öka tempot i actionsekvenser och så, så sänker han istället tempot. Och det gör att det här grova, brutala våldet faktiskt på något sätt blir poetiskt istället för bara dussinvåld i vilken aktierulle som helst. Och det tycker jag är spännande och intressant och annorlunda och det tycker jag faktiskt om när jag kollar på filmen. Poetiskt jo. eller löjligt är en svår definitionsfråga. Ja, men Det blir nästan vackert på, i all sin brutalitet Det är svårt att förklara Men eh, jag rekommenderar att ni kollar på Drive Om ni inte har sett den redan ja, det, Skit jag... i Valhalla Rising Det är bortkastad men, men... tid, men Drive är bra Ja, det är bra. ja men det var, inte, det, det var inte bra film vi skulle prata om Vi skulle prata om dåliga filmer ja. Precis <laughs> En av de nyligen tillverkade dåliga filmerna Det är ju den här fantastiska fyran Den nya versionen Har ni sett den? Nej Finns den på Netflix? <laughs> jag tror det faktiskt, jag tror det finns den finns där nu. Kristoffer, ja. har du sett den nya Fantastiska fyran? Nej, den har jag inte sett. Den Nej. blev ju så sågad så att jag får mardrömmar när jag funderar på att titta på den. Eh, Men, ja, var jag, den? Och, ja eh, inte nog med att jag har sett den. Jag har till och med sett den på bio och betalt för den. Oj, oj, oj. <laughs> ja, eh, alltså... När man tittar, om man tittar på trailern till den här filmen- så är den så fruktansvärt grymt bra alltså. Men det är allt som är bra med filmen. Det är trailern. Jag hade mina förordningar när jag såg- att de hade glasögon under rymdhjälm. Eller i detta, detta fallet är det ju en dimensionshjälm- för att de åker ju inte i rymden utan de byter dimension. Så att det var ju samma sak med en annan film- då som du helt plötsligt började hylla då. Prometheus- som jag tyckte var värdelös för att han hade eh, inte bara, men det var en anledning att han hade glasögon under en eh, och, ja. Eh, men om man, man ser säga, dåligt så måste man väl ha glasögon på sig? Det finns faktiskt något som heter linser. Ah. Mm. Och är det så att man ska ut... Och göra grejer med hjälmar och saker där man behöver kunna se bra. Då ska man nog inte skicka någon med glasögon, kanske. Utan då ska man nog ta dig i beaktning. Jag tror att det är en bra idé att du, de där glasögonen du har där, de kommer vara i vägen för dig när du ska rulla runt och slåss med alien eller så, så att jag tror, ja, vi vill inte diskriminera dig men jag tror inte du är lämpad för uppgiften okay. det, det, det, man, man kan säga så det, det kan man faktiskt eh, sen har vi ju en annan bra film som har kommit nyligen eh, för som vi alla vet så är ju Schwarzenegger tillbaka på eh, den vita duken efter sin period som guvernör i Kalifornien eh, han började ju med eh, vad var det, det var väl Eh, Expendables-filmerna där och dyka upp i dem ett par svängar. Eh, och till slut då så tog jag ju tag i att, att göra en ny eh, Terminator-film. Eh, Genesis, som den heter. Är det någon som utavvis, som har sett den? Nej. Nej faktiskt inte. Nej. Men då ska jag bespara er den eh, vondan också. Låt bli. Visst, det är svartsenäger. Svartsenäger är alltid svartsenäger. Oavsett vad det är för film. Va? så att, Av den anledningen så kan jag väl säga varsågod och se filmen. Men sen var det så, Jag la ut Ett litet krok på sociala medier här Om att jag ville att Folk skulle höra av sig till oss Antingen på våran e-postadress Podd Artfors.se Eller då kommentera i, vårt, i inlägget Om deras dåliga filmer Och som vanligt När det gäller sociala medier Så får man så bra svar <skratt> Så att vi går vidare till nästa ämne. Ja. Eh, och det fortsätter jag med. Eh, det är ju så att det går en serie på tv som heter Så mycket bättre. Jag vill inte egentligen eh, vara politisk i det här forumet överhuvudtaget. Men just nu så ska jag eh, bli det. Men jag ska bli det utan eh, några som helst värderingar. Eh, utan i, i själva inlägget utan det är helt enkelt hur ska man förklara det uh, jag tycker de har gjort fel uh, Men jag vill inte lägga några som helst politiska värderingar i det i det jag kommer att säga nu Utan uh, så att ni som tycker om och klanka på folk för att de är si eller så, uh, låt bli det finns inga värderingar i det här utan uh, jag kör på i så mycket bättre förra veckan så gjorde Niklas Strömstedt en version av Ace of Base-låten Happy Nation. Han översatte texten till svenska och kallade den då Lyckolandet. Det han gjorde med låten, förutom då den till svenska, det var att han gjorde den extremt politisk. Och om man ska ta det på det sättet så var det ju till väldigt stor nackdel för demokraterna, Som det är de flesta inlägg idag när det gäller politik. Eh, och det är där jag tycker att det stora felet är inte att det är demokrat, utan att han blir politisk i ett program som är ett underhållningsprogram och ingenting annat jag tycker helt enkelt att det han, han får gärna göra politisk musik om man vill det men att göra det i ett underhållningsprogram där man kommer och tittar som själv då för musikens skull eller för underhållningsvärdets skull för att kanske komma undan den politiska debatten en stund. Alltså jag, jag tycker att Niklas Stumstedt borde inte ha gjort det här på det här sättet. Eh, vad tycker ni? Jag har inga jag har inte sett det. Jag har inte hört låten heller. Eh, jag kan ja, jag kan väl hålla med dig där på ett visst plan där att eh, kuppa in politiska åsikter i, i ett underhållningsprogram kan väl vara. ja, Kan väl vara fel, men som sagt, jag har inga. Jag har inte tänkt igenom det. Jag, nej, jag avstår. Mm. Ja, precis som du... Fredrik så har inte jag sett eh, så mycket bättre och det här framförandet av Niklas Strömstedt Men eh, att helt eh, skilja på underhållning och politik eller underhållning och religion och så, det kan jag inte hålla med om att det är bra idé. det. Eh, tänk på Steadup, kommer det till exempel. Eh, det är två av de vanligaste ämnena som eh, tas upp ofta är då just politik och religion. Och sedan förstår jag att det inte är riktigt det du menar, men film har jag ofta använts som ett redskap för politisk debatt. Eh, ta till exempel Viktor Sjöströms film Ingeborg Holm från 1913. Eh, en fantastisk film som handlar om en enka som förlorar vårdnaden och sina barn och skickas till fattighuset. Eh, Ingeborg blir till slut galen och hamnar i den fattigvårdens sinnessjukhusavdelning och Den här filmen eh, debatterade fattigvården i Sverige på ett så naket sätt att det faktiskt kommer att påverka vårdstiftningen i Sverige för all framtid. Så, frågan är om man kan kalla det underhållning i det här fallet. Men eh, om vi jämställer filmen med en underhållning så eh, måste vi erkänna att eh, underhållning och politik går ihop. Ja, jag har aldrig sagt att det inte går ihop utan eh, man, man får ju välja sitt forum så att säga <skratt> eh, om man tar eh, stand-up comedy som du pratade om tidigare där, eh, där ja, politik är en stor del av den eh, stand-up scenen i världen eh, det kan jag hålla med om också och det är även religion Och det vet man att när du går och ser en stand-up show <skratt> så vet du att du kommer få eller till st stor chans att du får det här men om du sätter dig ner och tittar på ett program om ska vi säga vi behöver inte ta ett musikprogram vi kan inte ta någonting annat du ska titta på ja, ett, ett, ett under ja, vi kan väl ta nu kommer jag inte på någonting annat bara för det men ja, fångarna på fortet kan vi ju ta för det känner ju alla till om någon ställer sig där och börjar proklamera sina politiska åsikter då är inte det rätt forum för det. Så du, besvikelsen från din sida ligger mest i att du inte fick det som du förväntade dig eller ville ha från det här programmet som du tittade på? Ja, helt klart. Jag hade inte Jag menar, förra säsongen, då var Karola med. Ja, då förväntade jag mig att det skulle komma religiösa uttryck för att hon är ju superreligiös. Uh, och det gjorde det. Men här... Uh, jag vet att uh, Sverigedemokrater och vad heter det? Den politiska debatten är en het potatis som alla måste diskutera idag. Men jag tittar på så mycket bättre för att komma undan den debatten. För att få vila mina öron en stund kanske. Uh, inte för att spä på det ännu mer. Jag kan ta den debatten uh, och de diskussionerna i... Uh, vad heter de programmen? Eh, Snackart och klart, eller vad heter de? Eh, debattprogrammen som är på tv. Där kan jag ta det, men inte i ett underhållningsprogram som så mycket bättre. Där det ska vara lättiga och roligt. Nej, jag är ledsen att det blev besviken. Jag som sagt var inte sett det här framförandet, så att jag vet inte hur in your face politiskt det var. Men jag ska ta en titt och se om jag reagerar på det. Ja det kan du. du som lyssnar, har du några åsikter om det här så varsågod, gör dig hörd. Vi kommer att redovisa dina svar i nästa show i så fall. Men som sagt, det här är mer en underhållningshov än en politisk. Så att vi stoppar där och går vidare. Du har tittat på film, Kristoffer. Take us away. Ja, jag var och körde film i, i tisdags och... Då körde vi Spectre, den senaste bondfilmen på den lokala biografen här där jag jobbar. Så eh, jag tänker ta mig friheten att eh, säga ett par ord om den. Eh, så först och främst undrar jag om Spectre är en bra film? Och ja, det tycker jag att den är. Eh, är Spectre en fantastisk film? Nja, det vågar jag inte påstå riktigt. Är det en film som man måste se? Ja, är man bond så måste man det. Annars så är det inte lika mycket så. Man kan säga att eh, filmen innehåller det man kan förvänta sig av en Bondfilm. Det finns action, det finns vackra kvinnor, gadgets, häftiga bilar, explosioner och allt det där andra som vi brukar associera med James Bond. Det stora problemet med Spectre är att den är lång. Väldigt lång. Den är drygt två timmar och 20 minuter lång. Bondfilmer brukar i och för sig vara långa. Men... Det är inte meningen att de ska kännas långa för det. Eh, Spectre hade lätt kunnat vara i alla fall 20 minuter kortare, minst. När jag satt där i bioförtöljen så kom jag på mig själv med att vid flera tillfällen tänka att nu måste det faktiskt hända någonting. Och så ska det inte vara när man går på bio. Det finns gott om häftiga scener och intressanta intriger i den här filmen men transportsträckorna mellan de här blir ibland alldeles för lång och då tappar filmen fart och som biobesökare så börjar man förlora intresset. Ett annat stort problem med Spectre är att den som den 24 filmen om James Bond kommer efter Skyfall som många anser vara den absolut bästa filmen av alla Bondfilmerna, ett mästerverk i genren. Så det är inte förvånande att Spectre inte lyckas ta sig ur Skyfalls skugga. Det var nog många som hoppades, men ingen som kanske riktigt trodde att så skulle ske. Men Spectre försöker bland annat genom att försöka knyta ihop de fyra senaste bond De med Daniel Craig som James Bond till en helhet. Det görs en del kopplingar. Men de kopplingarna mellan filmerna är långsökta och fogarna är dåligt sötsade. Jag får väldigt, väldigt svårt att tro att allt det som har hänt i de tre föregående filmerna. Alltså från Vesper Lunds död i Casino Royale till Javier Bardens eh, oförglömliga tolkning av Silva i Skyfall egentligen bara är eh, ett spel. Brickor som spelas eh, minutiöst arrangerade av Blofeld. Visst, jag vet att det handlar om film och att film inte behöver vara realistisk eller trovärdig. Men det måste också finnas gränser för hur lösa associationerna kan vara. Behållningen är å andra sidan Christoph Waltz som spelar Blofeld, skörken i filmen. Som vanligt så levererar eh, Waltz en karaktär som känns äkta i hela sin absurditet. Eh, och det är skurkroller han gör bäst, för vem minns inte Christoph Waltz som nazistbefälet i Inglorious Basterds? Och precis som i Inglourious Basterds så är det den här skurken, Blofeld, som jag kommer att minnas när jag tittar tillbaka på Spectre. Så Spectre är en Bondfilm, varken mer eller mindre. Den är spännande, om en liten lite seg emellanåt. Utöver att den innehåller filmhistoriens största pyrotekniska explosion så får man bara det man betalar för, varken mer eller mindre. Nu sägs det att Daniel Craig han ska lägga Bondkostymen och Walter Puffan heter det. på hyllan nu efter Spekter. Så vem tror ni kommer bli nästa Bond? Jag har hört rykten om Idris Elba. Vad tror ni om det? Ja, uh, uh, jag har hört rykten om att han är alldeles för mycket street för att vara Bond. <laughs> jag vet inte vem det är en gång. Idris Elba. Uh, mm, han spelar, han är med i Thor-filmerna uh, och spelar då... Åh, oh, vad heter Händel han? Ja, precis. Han, han, den blinda som står i uh, bifrostporten. Och vaktar bifrost. I vilken film då? Uh, Thor. Nej, det var inga mynt. Ja. Uh, men du pratar om en annan uh, bra skådespelare Kristoffer Christopher Waltz. Uh, Och uh, en av mina favoritrecessörer eller för är filmmakare. Quentin Quint, Tarantino. Och Danko Unchained. Där gör han en episk roll också. Den, den är, där fick jag verkligen upp ögonen för, för Christopher Waltz. Och just hans ombytlighet i person alltså personifiering av en karaktär. Han kan verkligen... Han, han är grym som skurk men han, han kan även... Han, han är, Ja, han är karaktärskådespelare och det finns inte så många duktiga sådana längre. Det är, nej, han, han, är, han är riktigt bra, Christoph Waltz. Eh, nej, det är det inte. Jag, jag försöker träna ändå i veckan. Det är det jag håller på med. Och det funkar bra. Eh, fruktansvärt stark och lätt och fin i stegen är jag nu. Så, du är det, ja. ja. Så jag tänker fortsätta Tills att det har satt sig Riktigt ordentligt bra Ja Det är aldrig fel Nej, nej men jag sitter väl i samma sitt som dig Där Den här veckan har varit som jag sa tidigare Dålig planering på jobbet så att det är mycket övertid Och när jag väl hade tid Så var det tvätttid istället som stod på spel Så att nej, det, var, det var inte så mycket Att välja på det. Där. där har jag en sambo Ja. Och du, Kristoffer, och du, är lika stolt över att du inte har tränat, eller? Ja, eller stolt och stolt. Jag har helt som helst inte tränat. Ja. Så, eh, som en allmän varning, om ni ser mig springa någon gång, spring själva också. Av ja, bara fan, för då kommer <här> det något stort och farligt jagande efter. <här> ja. Okej, okay, bra. Det, det, det, ska, det ska noteras i den i, i jämbalken ja. någonstans. Ja, jag är med Ja. Men det, det är så mycket blev det med träning så att vi hoppar väl vidare till eh, mat. Mat ja. Och då kör vi ingel. Här. <här>, här. Eller hur då? <här> ja, ja, det blir jingle. Ja. Jävlar vad var <här> det blev. Jag har fått eh, hem lite kryddor som jag ska prova. Bland annat lite korvkryddor. Det var, det var en vanlig typ av eh, allround rub och sånt också. Men det som jag tycker är mest intressant är ju de här korvkryddorna. Det är alltså färdiga, <coughs> och ursäkta, det är alltså färdiga kryddblandningar som du bara blandar ner i, i färs. Eh, och eh, pressar in i Det är salsicha, eller vad heter det? Chorizo, och så borde två andra som fan har glömt namnet på, på, väldigt konstiga namn på de där. Så det ska jag faktiskt testa innan jul här hade jag tänkt. Och det blir väldigt mm. intressant att se hur detta blir. Jag gillar ju kurva så, det är gött. En färsk korv är förbannat gott. Ja, så det ska bli spännande. Jag vill ju helst mala köttet själv också. Vi får se hur, hur, hur det, det blir det. är gör också stor men... skillnad. Hur grot eller fint är malet och hur man blandar. Ja, ja. Det, det är en intressant typ vetenskap det där. Ja, precis. Ja, det ska Skulle bli... vilja lära mig mycket om det. Då kan du följa min blogg sen. Det kan jag göra ändå. Ja, det kan du faktiskt. Ja, jag har ju en sån matberedare också med alla tillbehör som behövs för att man ska kunna göra det. Så att Jag är också sugen på att göra egen korv. Jag menar idag göra egen hamburgare. Jag maler mitt eget kött ofta. Så att kor korven står väl på spel eller som nästa steg i processen. Så att Ja. Det, det, jag, jag följer med stolt med stolt <laughs> ja, tack, tack. Ja, jag följer med stor nyfikenhet hur det kommer gå med dessa korvorna vill jag säga det ja. var en, en sån där fre, freudiansk felsägning vet du? Ja. Ja. Ja. Ja. ja det är kul faktiskt mm. ja nej jag ska följa dig och se hur det går Så jag, vill, ja, jag är sugen på att testa jag med Ja, härligt härligt mm. Uh, vad hade vi nästa? Uh, är vi färgade med mat? Tydligen. Vi uh, har inte ätit någonting vi... i veckan så vi hoppar vidare. Ja, vi har varit helt svältfödda. Uh, vi går över till annat. Uh, det var det här. Det här är en följetong som vi har. då. Uh, vårat namn, vårt poddnamn som vi inte har bestämt ännu. Eh, vi la ju ut då på Google Plus eh, en sån liten undersökning där man kunde rösta. Eh, och vi har ju fått ett par stycken röster. Ja. Typ tre. det har vi faktiskt fått. Och tre röster gör ingen skog. Eller vad det nu heter. Så att, eh, det där blev ju inte så mycket att hänga i granen. Eh, så vi har väl liksom gått vidare själva då kan man väl säga med att försöka komma på på ett bra namn Och som sa, vi, Ja, har vi ett bra namn? Ja, det gång? tycker jag att vi har Du tycker det? Ja, det tycker jag Utveckla <här> Tack för <här> den <här> Varsågod ja, Vad fan ska jag säga nu? Eh, <här> vad fan var det vi kom fram till nu då? Eh, jo, eftersom Jag heter ju Adetoft i efternamn det börjar ju på bokstaven A Sen är ju bröderna Artfors med också De är ju två Och deras namn Börjar också på A Så det är ju tre stycken A Så vi har ju laborerat lite med detta Och vi Vårat förslag Eller det som jag personligen Tycker låter bäst Det är ju faktiskt A-Team Podcast mm. Och där, där är jag med dig jag, jag tycker också att det låter som ett bra förslag. Då har vi... Då har vi... Dig då, Kristoffer. Vad tycker du? Jag anser hur som helst att själva namnet är av underordnad betydelse. Det är det vi fyller med som är det viktiga. Jag är helt och hållet med på ert förslag. Men då, då bestämmer vi det. Från och, med, från och med nästa avsnitt så kommer vi kalla vår podcast för E-team podcast Ja. Ja. Vad bra, då kan vi helt enkelt göra som vi brukar vid, vid den här tiden på podden. Vi går till vår formalia. Och ja, inte fort... jag den här gången, jävlar. Jo, ja, det är det, för att du har fortfarande inte lyckats att dra igenom hela alltihopa. Så varsågod Kristoffer, formalia. Jag sitter här och är tyst tills någon annan gör det. Ja. Jag har faktiskt lyckats hålla mig borta från det, tror jag. Jag tror aldrig jag har dratt sista. Jättan, Fredrik, du eller det just frivilligt. Ja, ja precis. Okej, okay, Fredrik. Varsågod. Första försöket här nu då. Kristoffer, ja. Där hittar man ju på Facebook och Google Plus numera. Ja. Jag finns överallt. Google, Twitter, Facebook, Snapchat, LinkedIn, Pinterest och allt möjligt. Och jag har ju även en grillblogg. adusgrill.blogspot.com. Daniel, du finns på Google, och Twitter. Och sen har vi. Ju... Ja, jag finns faktiskt nu mera även på eh, Pinterest. cd jag vet inte vad jag ska ha det till, men jag har det i alla fall. Jag är med. Ja. By.artfors finns ju också på by.artfors.se. finns även på Google+. Det är bara in och söka. Twitter, iTunes och archive.org. Sen har vi ju lite signaturer. Vi hoppas att vi får med, får med den idag som Lola Vendell gjorde till Aris Grillhörna och det är nu jag skrikar ut här ja det är för att jag är inne och redigerar ja, för att den signaturen gäller du ju inte längre det är lite lättare för mig heller kan jag säga <laughs> Nej, fortsätt du där det står istället ja, Creative Commons det är något med Creative Commons som jag inte vet vad det är till för jo det är våran show licensierad under Creative Commons licensen ja, okay. ja. Och sen, du som lyssnar kan vi hjälpa oss lite grann. Vi dras med en del, inte så rätt stora, men det är ändå lite små kostnader så du kan skänka en slant genom Swish eller Paypal. På omsidan på buy.artforce.se kan du se hur du trycker in lite stålash. Och vi skulle älska om ni som lyssnar och läser lyssnar och läser ger oss tips och synpunkter på vad ni tycker. Lämna gärna omdömen på iTunes Det gör att vi syns där i listor bland annat Så in och ge oss Fem stjärnor där Sociala medier Finns vi också På kontaktsidan kan ni hitta oss och skicka lite Feedback Och e-post på adressen pod.artfors.se Det var väl det i formalia. Det låter som en bra avslutning. Vad säger du nu Kristoffer, jag, jag är imponerad. Du lyckades ta dig igenom allt uppe. <laughs> ja. Det har jag lyckats med någon <laughs> gång. Du får, du får ett nytt försök nästa vecka. Ja, tack så mycket. Det var <laughs> Så att det bara, det, du har en hemläxa, det är bara att läsa på. Och då ska jag då passa på att informera med tanke på att vi har ett nytt namn då från dig med nästa vecka. Så har vi ju nu formalia med nya adresser. Nej ja, men. Grat ja, Grattis Kristoffer. Yep. Oj. Jag känner hur det pirrar i kroppen Ja, ja det, det gör vi allihopa tror jag. <laughs> det hoppas jag inte Men det blir förhoppnings, förhoppningsvis så blir det ju en liten remake på jinglar och, och lite mer levande Förhoppningsvis Ja, vi har ju redan börjat idag faktiskt Så att både signaturmelodin och är ny därför så har vi tagit bort det var därför som du stakade där med signaturerna på grund av att jag var inne och redigerade och tog bort för att den signaturen som stod där den gäller ju inte längre Nej. sen har vi ju då som ni har hört lagt in lite mellanstick emellan avdelningarna också så att det är lite nytt och tala om vad ni tycker Antagligen så kommer det att bli lite uppdateringar på dem också här kommande. så att ja, ja, skriv, vi älskar hör Ja er, skriv. ge er ja. Till känna. För om ni inte gör det så tror vi att ni tycker det är skitbra. Och då fortsätter vi samma spår här och bara kör. <laughs> ja, precis. <laughs> och så är det ingen som tycker om det. Och så slutar ni att lyssna och så undrar vi bara varför. Ja, Ja, allting kontaktsidan som sagt var... Eller podd.artfors.se Är det som då gäller nu. Ja. Mm. Tills vidare. Nej, men... Tills vidare får vi säga. För tills vidare, det, ja. Kan det, det kan... Det, det... Om jag får bestämma så gör det det. Ja. <laughs> ja, precis. Uh, nej, men ska vi dra ett streck där? Eller vad tycker ni? Ja, ja. Det, gör det gör vi. Så... – Hur gör vi det? det – Fruktansvärt trilligt tills vi hörs nästa gång.